Me cilë cita tyre njëzve Për të cilët Kurani ka folu shumë Me cilë cita tyre njëzve Të cilët Janë më të rëzikshëm Për islamin Se sa armiqë të jashtëm Të cilët janë Si smundje e keqen në trupin e umetit Të cilët veshin Lëkuet e deleve Kurse zemën dhe tyre janë më të këqia se zemën dhe ujqërve. Pandegën dhe ata e shumë të rëzikëshëm për unë metin, sepse ata në pamin dhe tyre të jashme, duke si dele të buta, por në realitetin dhe tyre, ata janë më të këqia se ujqërit për, për islami dhe muslimanët. Për, për, për pare se të flasim për një precesive dhe tyre, Po u të regoj dy fjalë që ka thënë i blonë në kajim e lëgjozije për ta Thot i blonë në kajim në me më dërgjës se dhikin Vëllimi parë faqë e 358 për ta Thot gati sa Kurani ka folu vetëm për ta Dhe më dhënë siku Kurani ka zbëfetëm për ta A është gati me qenë vetëm për ta Kurani Për thuj se vetëm për ta ka fol Ajë shumë ka fol e për ta thot Për shkak të numej të shumë që janë ta përpa përshka këtë numit të shumë të që ka në ta. Ndifaj që në dhe dhe dhe poshtë tokë, zë mëndët të gjadës vzekur. Edhe tokë a thëtë nuk shpëton për tyre. Që besimtarët mos ndijen të vetmuar. Shkërë që farë përshkrimi ka dhe një bërë në kajim, për munafikët thëtë që besimtarët mos ndijen të vetmuar. Dhe mëndët, a shumë janë munafikët në metë, sa po ta mendoshë që mosket muna fikë në omet, besimtarët dhe ndyëshin të vetëmurë, që besimtarët dhe të të të vetëmurë në rrugë, dhe mos ngelem duan fatë në jetën e tyre, sepse nuk kamë në këtë shkënbejnë një trekti, e dhe mos i rëndene ta e gërsirat, si për të reguar që aj shumë është nëmër i tyre, sa besimtarët dhe ndyën e shkënbejnë të vetëmurë, dhe ndyën e vetën e vetëmurë, po mos ishin munafikët në këtë umet që pretendonin pamin e parë që e ta e në besimtarë, por në të vërtet nuk janë të tijel. Gjithashtu ka thë një bërë në këjim për ta, po në libërën me dergjës se likin, vëllim një parë, faqja 327-328, thotë kështu. Sprova e tyre për islamin është shumë e rëndë, në më sprova munafikëve për islamin, ose në islamë shumë e rëndë, në më i kanë futur në spovë, fenë islamë dhe muslimanët. Sepse, ata në pamin e jashme i përkrasin muslimanëve. Sepse, ata në pamin e jashme ndihmojnë dhe përkrahin muslimanët. Por, në të vërtet, ata e nërmiqë dhe islamit. Ata e në dhirin, armiqësi në tyre ku ndrejt islamit, në i kalup, në i kalup, të cilin e mëndon ignoranti a i që nuk është i ditur mëndon se këj ka lukë përmbanë në vetë vete dirje edhe regullim por në të vërtet këj ka lukë përmbanë në vetëm ignorancë dhe shkaterim pasaj vëshdojnë më në mënkejme dhe thot edhe pasha Allahun sa e sa qendra të islamit ta i kanë shkateruar sa e sa bazët islamit ta i kanë shkateruar Sa e sa kështivat islamit këta i kanë shkullu nga femelet, muna fikat. Sa e sa njohuri dhe dijet vërteta, ata i kanë shië nga existenca e dijes. Sa e sa flamujtë ngritur, për islamin, ata i kanë hedhur posht. E kanë goditur shumë islamin e kanë goditur shumë islamin me varet e tyre, me qekarët e tyre të mëjnë, me themelet e ti, për tashkullu e të pëtësisht, i kanë blokua burimet e ti, që burimet e ti të varosë dhe më zdalim më si përfaqe, pandaj për dhe islami dhe muslimanët janë në sprov, janë një sprov për këtëre njerëzve, edhe për i tyre u vinë herë pas herë muslimatë dhe islamit u shtritë ndryshme u shtritë ndryshme dushimesh në emër të regullimit sepse ata pretendojnë që janë regulluës por ata në të vërtetja në shkatërosit kjo është fjala e ibnën Kajimit e do mjaftonët e që muslimatë të këptenë reziku në tyre edhe dëmi në tyre për islamin fjale që ka thënë Allah subhanu wa tehala Këta e lërmiqë të vërtet për në ruhu për i tyre Këta e lërmiqë të vërtet për në ruhu për i tyre Problemi dhe e zë që ndronë që shumisë e musimame nuk i njohin të lësit e tyre Për në dhe nuk arim të kuptojnë Së të që lidi ka kjo teme e realitetin që në jetojnë sot Sëpse shumisë e njëzë e mendojnë e realitetin që jetojnë në sot një realitet ideal duke e ditur shumir që në kohën në profetit ton së në nëbohan i nësëllem ka pasur munafika dhe në betejnë e ohudit janë nërguar 300 veta nga lufta dhe uqurëtën munafik në i koj që ushtrejë muzimalë dhe ateshe vetëm njëve veta një e treta e ushtrejës munafik e pakt thëtë Allah i madhruar për ta humul adu fahdhar hum një e treta e ushtrejës munafik ta jelem mish pa ndërup këtyre. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, të cilën e transmeton Imami Ahmed në Musnedin e tij. Edhe të cilën e kanë saktuar e kanë saktësuar dietarët dhe hadithi i saktë thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Atë që ka më frikë shumë për ummetin tim pas meje edini kush është?" Po unë kam frikë më shumë për u metin tim, profetës alë Selem, munafikun e ditur në gjuhën e ti. Munafikun e ditur në gjuhën e ti. Munafik është munafik, është i ditur në gjuhën e ti. Dhe më thënë, dhja ka dhja, por dhja e ti është vetëm gjuhën e ti. Fjallët e ti është shumë të bukurëa, ku e se vepër të ti është shumë të shumëtuarëa. Fjallët e ti të fëtëm për në gjennetë, kurse dhe pa të ti të fëtëm për në gjëhënem. Ky është personi për të cili, në thotë profetis s.a.a. mënafik alimun lisan. Shumë i ditë nga gjuhërë ti, kërët gjionë të mashtronë. E si jëllë të keqen me petë kunët njërës, dhe njëri ju i thjës mashtronë dhe fjartë të ti të bukura. Por a i Me tëllë petë ku dëshiron të tërheqë i besimtare dhe të qojë ata në humë nërë në gjëhnemit. Për këta rësujë vlezë është do më zoshme që në të flasin për cilësit e tyre dhe të të tërgojmë ato që besimtari të rruhet për tyre cilësive. Të rruhen vëdë atone së pari dhe të rruhen i për e tyre persone që i ka në të cilësit. Një për cilësive që ka tërgurë Allahusë për këta njerëz në Koranë, orsilësia e përkrahjes së armiqve të islamit Ne kemi besuar Allahun dhe i themi vetes besimtar. Dhe pretendojmë se ne e duam Allahun subhanahu wa taala dhe e duam të vërtetë që na ka zbritur Allahu. Edhe nëse Allahu i madhuar në Kur'an na ka treguar që këto e vërtet ka disa armiq. Edhe na e ka ndaluar në Kur'an që ne ti përkrahim të përkrahim këta armiq, të cilët e urrejnë, të cilët e urren Islamin, e urrejnë Allahun, e urrejnë profetin e Tij sallallahu alaihi wasallam, i urrejnë besimtarët, tallën me ta, i luftojnë Islamin. Kurse munafiqët dëshirojnë të gjejnë një rrugë mesme ndërmjet rrugës së besimtarëve, të cilët e kanë për detyrë të distancohen nga armiqtë e Islamit të distancojnë me zemët të tyre dhe me vepër të tyre, monafikët dëshirojnë të gjenjë rrugë të me esmen dhe mitë besimit dhe mos besimit, duke i përkrahu aminqët e islamit dhe duke o justifikuar që ne do në bëjmë një pajtim. Shkës të që farësot alloj më dhëruar për këta. Dheshiril munafikine bi enne le huma dhe ben elima. Përgëzoj munafikët se për ta ka dënim të dhem shëmë e ledhine jetë të khidhun e lë kafirin e e u lija e mindun i lëmu'minin. Pas të në tërgonë në lojë më dhurë se ku shenë këta munafikët të cilët kanë dënin të dhemshëm. Thot, janë ata të cilët i përkrahin mos besimtaret, i përkrahin armiqët e islamit përveç besimtareve. Nuk përkrahin besimtare, përkrahin armiqët e islamit. Kjo është teksti i Korani që ka zbritur Allah i Madhuruar në suërn në Nisa Në të cilin të regon Allah i Madhuruar që këta janë munafikët Ata të cilët i përkrahim mëzbesimtarët Pase të regon Allah i Madhuruar se pse e bëjnë të në dhe primi të njerës Përse këta i përkrahim mëzbesimtarët Thot ajebe të gule indahumul rizë Fe indahumul rizët e lillaj e gjemiha Ate ka ta e kërkojnë kënarin Ndërkohë që krenëria është të këllahu e gjitha. Këta njërës kërkojnë të bëjmë kompromis më amishë të islamit, sepse mendojnë që më andë kësajnë ata mund të arritë në ngrihe lartë. në lartë. Pa ne i shikonë shumë për tyre, shumë për tyre. Shfarë bëjmë? I urejnë amishë të islamit për fejës të të tyre fetare takohen ve bushqeshën me ta sikur po takohet me vllajën e tij, mund të, të bëjnë edhe pozën, ata dalin në fotografi me ta, në ata erni të cilët shajnë Allahun, shajnë profetin sallallahu alejhi dhe sellem, i ka akuzojnë nënat e në besimtarëve për gjërat ulta. Ta ulën me fenton. Këta njerëz përpiqen të gjejnë një rrugë të mesme duke i përkrahur, përndaj dhe Allah i madhëruar, i ka quaj të këta munafikë, munafikun, edhe këta person munafikë. Pasë të tërgënë Allah i madhëruar një shembul të përkrahjes të tyre në vazhdim të ajeteve. Se gjithë dhe thotë përkrahesh mos besimtarët, thotë ua kadë nëzzele alejkun fil kitab, en idha samirtum ajatin lahi jukfarubiha, vë ju stëhëzë u biha fëla teqërdu ma'hum hëtëa jëkërdu fi hadithin gëjri inëkum idhe mithluhëm ju ka zbëritu allahu urdhër all në liber, në koran që nëse ju dhjoni që njëzit talen edhe shajnë jetët e allahut mos qëndroni me ta në mejlis mos qëndroni me ta në mejlis sepse nëse ju që ndroni me ta në me gjlisë, ju jeni si ata, thëtë Allah subhanu e ta ala. Ju jeni si ata. Kjo është përkrahja. Që besimtari të ullet me ta, të heshti kërë ata të ta dhe me thejnë ose shanë fem, ose të shkoj të uronjë ata për thejësët e tyre fetare, të urej për shirë ku në tyre, Për kufrin në tyre, urime të thotë të tyre për kufrin që bërën, dhe përse nuk e thotë të janë nuk e qënë kufrë, pa i qurën fesa të tuja, urime që ju i bërën shakallat dhe adhërim, t'inaguroj shishit të tyre, të gjitha këto janë di, disa formë të hipokrizis, edhe të një fakut të cilin Allah subhanu e tala ta na e ka cinsuar në Koranë. Pas taj në vëzhtim të ajeteve, të regonë Allah e madhuruar dhe thot, Inna Allahe gjami u l-munafiqine u l-kafirine, fi gjehen në më gjemiha. Allah o ka për t'i bashkua e munafikët edhe mos besim ta në gjehenem së bashku. Mos besim ta do me thënë ata të cilët u talën dhe shane jetet a Allahot. Kurse munafikët do me thënë ata që rrinin me këta në një me gjlisë. E dhjonë ta e që shashë Allah, që talë që me fejnë Allah, edhe ta prindë, sepse ka shok, nuk e leto që që qëri në ti, dhepse i tarë me mëzotin e ti, dhe me fejnë e ti, nuk e leto që qëri në ti. Këta i që në lomë munafik, edhe ka përmë tuar që do t'i bashkoj ata së bashko në gjëhnemë. Në disa edhe tira, në të regonë Allah i Madhruar, arsujen përse besimtarët duhet të distansohen nga mos besimtarët dhe mos bënëse mula fikët. Të dhe Allah i Madhruar në suër në lma i dhe. Ja nëllëdhina amën u latët të të khidu lëdhina të të khadu dinakum huzua u lajba minëllëdhina utu lë kitabe minë qablikum u lë kuffara e u lija, u atë tëku lëhin këntu mu'minin. O ju që këni besuar, mos i bëni miq të, të cilët tallen me fentin tuaj dhe konsiderojnë atë lojë. Domethënë, në ka ndalur normë dhëruar që ne përkrahim ata të, të cilët tallen me fentin. Edhe keni frikë Allahu thot Allahu nëse jeni besimtarë. Wa idha nadaitu min as-salatittakhadhuha huzaw wa la'iban zalika biannahum qaumun la yaqilun. Edhe kujtoheni për namaz, ata tallen Me namazin të ue dhe konsideron e të loj, kjo vjenë sepse ata e në pobul që nuk loj gjikojnë. Kjo është arsuje përse Allah në këndaluar që ne ti marim ozë besimtarit miqë. Sepse ata talë dhe me fenton, ata e shajnë fenton, ata shajnë zotin ton, ata shajnë profetin ton, sallallahu aleyhi sallim, ata talë dhe me parime ton e fëtare. A i tako një besimtarit mirë dhe ti pëkra hëta? Qëfa mund më ndojë atë erë një person i cili dhe dhe bes fahta që shkon edhe bën kompromis me ktarë miqti të islamit shikoni se ku janë justifikimet e munafikëve në qëndrimet e tyre që mbajnë kundrejt armiqve të islamit një prej arsyeve që ata pretendojnë është ata thonë ne i përkrahim armiqtë e islamit sepse ne kemi frikë se po nuk i përkrahim ata do na bien ndonjë fatkeqësi do na vijnë ndonjë e keqe për tyre do kemi ndonjë problem me ta Për këta e syrë edhe ata që mos kemë probleme me amishtë e islamit, shkojnë dhe i përkrahin në ta dhe ulen në ta dhe han në ta dhe pin në ta dhe uqesh në tyre dhe o hapim baku në tyre edhe shumë shumë gjëratia, dhe shqyëse që fërëtët Allah për këta në Kur'an. Fëtër allëzine fi kulubim maradu ju sari unë fihim. Fëtë Allah i madhërë, profetit ti sallallahu alësallem, ti shikonë, Atatë të cilët kanë së mundin e zemër dhe tyre, shpejtojnë për të kërmishë e islamit. Je kulune në nëkësha në të si bëna dhe i ra. Thonë kemi frikë se mos në bje në i fatkesi. Në hundavini gje keqe prej mos besimtarve. Fa asë Allah wa jëtje bil fethi, e u amrin min indi fa jësmi huala ma asarrufim pusim në dimim. Por, mbasa Allah mund të sijëllit shirimin, fitore muslimanve. Mbasa Allah mund të sijëllit shirimin, fitore muslimanve. Ose një për i qështjeve ti dhe atëherë munafikët do të përndohen përse i përkrahën në ta, përse i përkrahën mëzbesin të ardhët. Sepse qëndrimi munafikët dhe e zërë qëndrim dualizmi. Êshtë qëndrimi dy fisht me standartët dhe dy fisht, të tre fisht, të tre fisht, të tre fisht, të trehin fisht, tre fisht, si pas lojt që ka shdë njëri për i tyre të hipokrizis dhe si pas dredhive të shumë të ose të pakte që përdojsh dhe njëri për i tërë. Gjithashtu një arsuetim tjetë e që të rgonë allohë për ta, është dhe arsuetim për të bërë pajtim në mitë vërtetës dhe të, të katës. Ata të dëshirën të bërë pajtim në mitë allohë dhe shetanit. Por, jë në aspektin që shetanit për ndohet për të që ka bërë, por në aspektin që allohë të aparnoj, shetanit ështës i qashtë. Edhe munafikët dëshirën të bërë pajtim në mitë muslimarë dhe, dhe armijëve të Por jo në në aspektin që ata pendohen për pislliqjet e tyre që kanë bër, por në aspektin që ne si musliman ti punojmë ata dhe pse me fendorën, dhe e fendorën, dhe në me më ata tallen me fen ton dhe shajn fen ton në shkollën e mëkamb. Ata domoshta duan të bëhen ur që mosbesimtarët kalojnë tek ne dhe na shkatërojn fen. Ky është justifikimi i tyre. A gjithmonë ata qëndron vetëm vetëm mosbesimtarët vetëm ata për krahin? Kurani na ka treguar që ata nuk qëndrojnë gjithmonë vetëm mosbesimtarat. Ata qëndrojnë here besimtarët, here mosbesimtarët sipas interesave të tyre. Lutsem Allahu subhanahu wa taala që të na ruajë nga kjo cilësi e ulët dhe nga çdo cilësi e ulët e munafikëve dhe na bëj prej besimtarëve të vërtetë. Elhamdullillah, والصلاه والسلام ala rasulillah ala alihi wa sahbihi ecma'in faqës të treti një precesive të tyre është që ata e konsiderojnë. Prej urtësis, më thonë kur flasin, flasin felë më dhaja, urtësia, urtësia, do të rrën nga fitnet, e më lavë, fjanë shumë të më dhaja. Si shka të rrgu Allah, për ta në Koran që i thoshin Profetis, s. S. o minhu me je kulu dhe në li o le teftini. Kishe për të e që i thoshin, me lejo dhe mos më fëtë në fitne. Muna fiku do të rrën nga fitne i cile është burimi i shdo fitne, i do të vëtë nga fitnet. E dhe thot, mos nga futë fitne, mos nga futë në fitne, përndaj nga që ata nuk duen të futë në fitne, përdojnë urtësi në tyre, thonëza. Urtësi e tyre, për që fa i urdhëron këta njës, i urdhëron që ata të hesin nga shko në era, po që se njëra është lindore, ata i ke lindore, Po që se e e është përëndimore, atë e ke përëndimore. Edhe nërshë dëvënd, ata mari një ngjur, si kameleoni plotësisht. E po dhe më vlezër, një dukuri, natyrore. Unë nuk i kisha parë një e kameleoni, për kërë kam parë e më qudit. Ka qenë qudi e vërtet. Edhe unë po dhe më subhanë Allah, në kishë të dalin dhe me në munafiku dhe kameleonit. Po dhe më pasha Allah, kërë shikoj e kameleonin A i mërë të njërë në vënd kurinte Dë më thëmë po të vendosin bë një letër të bardh A i bëshe gjithi bardh Bor i bardh Po thëmë bor si letra Po të vendosin një letër të kuqe A i bëshe i kuq Plotësir si letra Po të vendosin një letër jeshile A i bëshe jeshil Plotësir si letra Nuk ka asin dolu i fare Suphanë shumë që dishëm kameleoni Pyrëtje që unë i bëhe dhe, dhe stime Në të moment Kërë përshive kameleonin Kush është një gjyre jetë or originale, o or kamelon? Kush është një gjyre jetë or originale? Subhanallah, kjo është në qështë e munafikut. A i thyrë në baseres, nuk e kopton dhe të njëri u se kush në gjyre ti originale dhe që ndrimi ti vërtejet një qështje. A në si i nështë të qështje, shkonë baseres. Shikosës i tërgonë në loj madhuruar të gjendit të tyre. Thot e ledhine e të rabbasu në bikumë në vazhdim të jetë e masifoli që Allah dhe i bashkoj qafirë dhe munafikët gjenën së bashku ata të cilë të rinë në me gjlizët ku, ku, ku shatë Allah subhanu wa ta'ala thotë këta munafikët janë ata të cilët ju presin juve shikojnë, shkërë të ndodhë dhe besimtarët fejnë kënë lëkum fethu minë Allah i kalu elemë nëkum më akum dhe nësë Allah ju ebë juve fitohen besimtarëve, ata ju thonë juve anë nuk ishim dhe nëme juve O inkane li kafirin nocib qalu alam nastahwid alaikum wanamna'ukum min almu'minin dhe nëse Allahu jep një pjesë ose kafira të marrë një pjesë të fitores, ata nuk kanë fitoren e plotë, kurr. Munafiku do fono atyre, a nuk kemi qenë rreth jush dhe pran jush dhe ju mbroinim juve prej sherrit besimtarëve? Do të thanë ata munafiqë në të vërtetë, nuk ka as me kafirat, as me besimtarët. Asme vete të tyre Ata e nuk poshtë rështë dhe kusht jetër Ata se janë asme, asme kënd Ata e vetë me mejen Në momentin që frun Marim një sahan në dorë Dhe reshtim për ta mbushë Ata me buk Po pan buk të besim të arët U kërkoj në tyre buk Po së pati aty shkën të gjafirë Dhe u kërkoj në tyre buk për të hang Dhe si të regonë loj Më dhe rojë gjendin e tyre Do më thënë taimet fortin. Ku i fortësh Islami, ata i gjen me Islamin. Ku i fortësh kufri, ata i gjen me kufrin. Edhe në çdo moment, ata i gjen të justifikuar. A thonë ka, "Po nuk ishim me ju neve?" Ne kemi po i kohë kemi fort për të çështat, ne kemi studuar shumë mirë dhe kemi kemi fjalë dhe kemi çën, por nuk kemi ç'të bëjmë sepse ashtuçi problemi është atëherë. Me kafirat, gjithashtu ka treguar vallë më duhur për këtë lloj grupi dhe thotë shoq. Amina nasemi qulu amna billah ka per njerëz që thon me gojën atyre do thon fjalë bukura e besuallallahu the idha udhi fi llahi ja'ala fitnata nase ka azabillah fokus po vott per hir te allahut ai ndeshkimin e njerëzve e bën nje soj se dënimin e allahut domethën per te nese di nese nje njerëj e rrefot ose e dënon me burg me radh kjo per te as me rënd se dënimi i xhennemit qande ai e për parasimit të dënimit të dunjas. Fot jale fitnet e nase ka azabillahu ata bëjnë dashkimin e njerëzve ose sprovën që i fusë që i fusë njerëzën të si dënimin e Allahut. Fot fasebezhdallahu subhanahu wa taala fot wala in jaa nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum. Do na vjen fitore për Allahu të besimtarët, ata u kanë besimtarëve ne ishim me ju. Do më thënë ata janë me erën Ata fry në të fry Ata frasim në zdo lëgjeje Ata frasim në fe Ata frasim në nacionalizëm Ata frasim në kufër Ata frasim në shirkë Në gjitha formë a frasim Dhe në zdo formë Ata tregojnë të sinqertë në të gjithë frasim Po të shikosh në tjirën të e feta Do thua shta njëzën më sinqertë Po të shikosh në thire të në nacionalistë, dhe dhe dhe të taj në nacionalistë, dhe më të më dhej, më të mirë. A i sa, mund gjesh për e tyre, që kur ti i thua, me që ti po bërë thire në nacionaliste, dhe ti i thua vedes musliman, të pak të në ta nacionalistë dhe vind të këty, fojnë që i përfenë, ose të shpënden një sa bërshua përfenë, përfenë islamë. Edhe përgjigje është u thot Shiofë, sëpse ne nuk duham Të japim kësa i lëvizje Në gjyra fetare Ndësa besimtarve U thot që kjo të qëveshtje bët për hirt Allahut Edhe me reveshtje o besimtar Se për hirt kujt bët kjo Edhe këto lojthirë Shkujt i përkasim Cilës fej përkasim A fesë Allahut, apo fesë hipokrizis Hipokriti nuk ka vyrtyte nuk ka as personalitet personaliteti ti është personaliteti i këpucuve të cilat shkele nga gjith zdo kush një për tërë vetëm për t'i veshur dhe kjo është personaliteti muna fikut sepse ati i intereson vetëm i kafshat buke nga të jet edhe në botën tjetër a i ka gradë më të keqet të këllohu se sa qafirat të cilat e ka nëzirë kufër haptën si kjo ishë një përcesive tyre cilësia e prkrahjes cilësia e erës cilësia e kamaleonit lutem Allahu subhanahu wa taala që na ruaj nga cilësitë e tjera më bëj për besimtarët e vërtet lutem Allahun e madhëruar që ndaj pastroj zemrën nga hipokrizia lutem Allahun e madhëruar të na ruaj nga hipokrizia lutem Allahun e madhëruar të na ruaj nga të gjitha cilësitë e hipokrizisë Atëna mbylli këtë jetë me punë të mira, Allahu ua shpërblet me mira të gjitha.